Dobře pamatuju, tak dneska bychom mohli začít z meta. Je to tak? No a to je... Jestli jste si všimli v tom textu, je to snad zabírá to největší místo, několik stránek. No a meta, jak už jsem vysvětlil naposled, a ty čtyři Brahmavihary, hm? zde brahma znamená vlastně to nejlepší. Nejlepší stav mysli. Nejlepší pobývání mysli. To jsou právě ty Čtyři nekonečné pocity, čtyři nejlepší pocity, čtyři nejočistující pocity. No a ty přichází po džánách, což je tradice jak v severním buddhismu, tak v jižním buddhismu. Proč po džánách? Protože v buddhismu, když si prečtete Abhidharma Koša, když si přečtete Visudimaga a tak dále, vlastně a sutry, Brahmaviháry jsou též stavy džány, ale jsou speciální stavy džány. Jsou vždy vysvětleny vlastně. Na, na kraji džány. Proč? Tak třeba v Majjima je Atána sutra, Suta, ta existuje těž v severní tradici, sutra osmi měst, kde po Parinirváně Budhy, Ananda potkává Tesare pančangiku a Tesare pančangika se ho ptá, ty jakožto nejbližší našemu mistrovi, strávil se s ním nejvíc času a znáš ho z nás nejlíp osobně, jaké jsou brány k nesmrtelnosti, které Buddha učil. No a Ananda na to odpověděl, pokud si dobře pamatuju, Buddha nejradši učil jedenáct. Bran do nesmrtelnosti, do nektaru nesmrtelnosti. Samozřejmě nektar nesmrtelnosti není nic jiného než santa pada, základ utišení a to je nirvána. Jedenáct. Proč jedenáct? A jakých jedenáct? Samozřejmě první otázka na to. No a Ananda vysvětluje vypasanu v džáně podle tradice žáků, tradice tak, jak se koluje v rozpravách Budhy, v agamách. Budha sám dosáhl nirvány tím, že spojil praxi šamaty a vypašany v jednu chuť. No a pak tak učil své žáky. Ať už žáky či žáky bodhisatvy, vlastně vždy učil, že jediná cesta, skutečná buddhistická cesta, je spojení šamaty a vypasaní. Spojení e, samády s moudrostí. Vypasana je moudrost správného rozlišení a šamata je moudrost utiše, Když tyto dvě složky, které přináší probuzení, se nachází v rovnováze, otevře se brána vysvobození. No a Buddha podle Anandy učil jedenáct bran. Brána znamená v sanskritu metoda. Aby jsme praktikovali nějakou metodu musíme použít bránu která nám k té která nás vlastně do té metody uvede Proto metóda je brána a jedenáct bran nesmrtelnost a to je praxe vypasany ve čtyřech džánách proto předchází čtyrech džánách v rúpa, v jejich objektem jsou jemné formy, a tři džány bez objektu, bez uchopitelného objektu, čili rupa. O těch budeme též hovořit po ukončení Brahmavihá. A po vysvětlení vlastně měli, začínali jsme asubha, to znamená meditací na nečisté. Pak Buddha po Brahma vysvětluje meditace na čisté. Nečisté se stává čistým. Čistým se zase může stát nečistým. Jestliže se staneme Budhou, máme vlastně. Vládu nad tím, co považujeme za čisté nebo nečisté. Co si dáme do vědomí jako čisté nebo co si dáme do vědomí jako nečisté. Čisté se může moudrostí obrátit v nečisté, nečisté v čisté podle potreb. O tom jsme mluvili na začátku. To je mistrovství vědomí. My toto mistrovství nemáme, proto se chytáme čistého a straníme se nečistého. No a teď tedy vysvětlil sedm. Samozřejmě v praxi objektů, které se nemají formu, a rupa, lze pouze. Použít vypasanu rozlišení v třech nižších arúpách. Podle komentáru ta nejvyšší arupa, což je stav, bez vnímání ani s vnímáním. To vnímání se stane tak jemné a vnímání je základ počitku. Když je vnímání jemné, počitek je jemný. Když je počitek jemný, vnímání je jemné. Je třeba jasně poznat a vidět v meditaci a být si toho vždy vědom, že vnímání řídí počitek, počitek řídí vnímání. A podle buddhistické filozofie, nejasněji snad vysvětluje yogačára Bumishastra, náš nesprávný názor pochází právě s nepochopení procesu počítku a vnímání. Protože nechápeme proces počítku a vnímání, jsme chycení v nesprávných názorech. Protože jsme chycení v nesprávných názorech, pak praktikujeme prevrácené vnímání a převrácené počitky. A to je utrpení. Nic jiného. No a teď máme komentáře, též vysvětlují, že i v, ve stavu, kde vnímání se stane tak jemné, že to není ani vnímání, ani nevnímání. Musíme to zažít sami, aby jsme to viděli, tento stav. V tomto stavu samozřejmě nemůžeme, my obyčejní jogíni, ani moudrý šáry putra. Nemůžeme rozlišit pět agregátů, které tvoří naší existenci, jako něco nepodstatného. To není možné. Když vnímání je tak jemné, nemůže už jasně rozlišovat. No a aby jsme dosáhli osvobození, musíme jasně vnímat tělo a duch na tělo vázaný, který je na tělo vázaný jako něco nepodstatného. Prázdného. Nepodstatné znamená prázdný. Nepodstatné, co znamená nepodstatné, že nemá vlastní podstatu. Objevuje se jedině v relaci k druhým fenoménům. Žádný fenomén nemůže se zjevit sám o sobě. No a máme sedm bran, které umožňují spojení šamaty a vypašany, tak meditoval sám Buddha pod stromem Probuzení, jestliže věříme to, co rozpravy nám ukazují. No, zbývá čtyři brány. No a ty čtyři brány jsou právě ty čtyři brahmaviháry, ty čtyři nejlepší pocity, nejlepší stavy vědomí, nejlepší stavy mysli, proto se jim říká Brahma. Symbolem Brahmavihár v indické tradici je Brahma Sahampati. Proč Brahma Sahampati? Když, když Budha po probuzení meditoval nad námi, bytostmi, které jsou v blátě utrpení, v blátě samsáry, rozhodl se, že to, co on poznal pro nás bytosti v blátě samsáry je něco, co, co nejsme schopni pochopit. No a proto se rozhodl podle tradice, že stráví zbytek života, který ještě mu zbývá v vnitřním roznívání, no a nechá svět sobě na pospas. No a objeví se Brahma Sahampati, který čte jeho myšlenky. Ne, jestliže dosáhneme budovství všichni bohové a bytosti vlastně máme jako nadlani. No a Brahma Sahampaty ho přemluvil, aby pro dobro bytosti jsou bytosti, které jsou schopné se otevřít jako pupeny v blátě, pupeny lotusových květů, jsou schopné se otevřít a přímo poznat čistotu stavu probuzení. No a toto, tato přímluva, přátelská přímluva, hm, teď budeme mluvit o meta, meta znamená vlastně doslova přátelství. Přátelství je ten eh, nejčistší vlastně lidský vztah. Meta se tež doslova znamená přátelství, ale překládá se jako laskavost, jako láska hm? a tak jako eh, eh, dobrota, hm? možno přeložit různými způsoby. Všechny tyto kvality tam jsou, ale doslova to znamená přátelství. No a ty čtyři brahmaviháry, jestliže meditujeme v nich vypasanu, no tak vlastně jsou speciální otevření nekonečné moudrosti. Podle buddhistické filozofie moudrost Nirvány je nekonečná. Všechny ostatní moudrosti jsou omezené. Podle Abhidharmy moudrost, kterou aplikujeme pěti smysly, se nazývá parita panna. omezená, malá moudrost. Moudrost, kterou provozujeme ve stavu džány, se nazývá mahá paňa, velká moudrost. A moudrost osvobození, moudrost nirvány, Moudrost takovosti je neomezená moudrost. My se učíme buddhismus, aby jsme něco poznali z této neomezené moudrosti. A tato neomezená moudrost je to, co dělá konec duševnímu utrpení. Tělesnému utrpení nic Žádný konec nebude, pokud v tomto těle žijeme. Jsme vystavení utrpení, ale duchov, duševní utrpení je naše nevědomost. Nevědomost doslova znamená avidja, avidja což znamená neschopnost použít vědu. Vidžá znamená věda. Věda, moudrost. Jaká moudrost? Moudrost být nad utrpením. My se učíme buddhismus, aby jsme poznali tuto moudrost být nad utrpením. Ne tělesným, ale duševním. Ale duševní utrpení samozřejmě má tež co dělat s tělesným utrpením. Většina našich nemocí jsou psychosomatická. No a proč právě ty Brahma Vihary, ačkoliv ve stavu hluboké koncentrace jsou též stavy džány? V severní tradici se učí tež v Abhidarma tež v našem textu, že nejlepší praxe Brahma Vihar a učení Brahma Vihar by mělo začít ze čtvrté djány. My znali teravádové tradice, víme, že podle teravádové tradice, podle vysudimaga Bible, meditace, Tělovádové tradici, vlastně meta vede do třetí džány. Třetí džána je džána mety. Když jsme dosáhli třetí džány, dosáhli jsme vlastně plného použití šamaty cestou meta. To učí vysudimaga. Je zde něco, co se nedá sloučit? Dá se sloučit samozřejmě. Tereváda tež učí, že limit meta je subha vymukty. Ten, kdo studuje šamatu, v Burmě ještě tato tradice je. Každý, kdo chce se porádně učit meditaci v Burmě, bude vystaven této tradici učení osmi druhů vysvobození. V Abidharmakoušá máme tež třetí osvobození je Šubhávi Mukti. Osvobození čistotu. Osvobození džány na čistý objekt. A tato džána na čistý objekt vede, je tež, vede do čtvrté džány. Tato tradice je též v severním buddhismu veš. Proč? Protože limit džány, limit džány na meta, je čistá, čisté osvobození. Víš, met, praxí meta v šamatě jít nemůžeme. Limit, to najdete tež ve vysudimaga. limit praxe soucitu je neomezený prostor. Víš, džánou na soucit jít nemůžeme. Limit mudita, limit radosti je eh, neomezené vědomí. To je též ve vysudy maga. Víš, jít nemůžeme. A limit upekša, limit eh, rovnoměrnosti, je eh, sféra nicoty. Víš, džánou na jít nemůžeme. No a eh, meta, jestliže praktikujeme úsilovně meta, pak eh, mysl sama může skákat. Doufám, že to budete zkoušet též může sama skákat do čtvrté džány, do čistého osvobození. To je tendence vědomí. Protože čistá džána, jak už jsme se zmínili, je čtvrtá džána. A meta je ten nejkrásnější objekt, Vlastně, které my, který my bytosti v srdci máme. Ten nejkrásnější objekt je čistá láska. A právě proto, že tato čistá láska je ten nejhezčí objekt, který bytosti v srdci mají. Praxe meta, hluboká koncentrace meta, mysl sama skáče do. Čtvrté diány. Protože ta je nejčistší. To jsme probrali. Proč je nejčistší? Protože, jak jsme viděli, její uvědomělá pozornost se vyčistila. Není tendence k slasti, není tendence k. Štěstí. Zde štěstí znamená ulpívání na štěstí. Když se že máme štěstí a není vyčištěné, no pak my máme tendenci, latentní tendenci na štěstí ulpívat. Právě proto, když to štěstí pomine, necítíme se dobře a hledáme něco. Něco chybí. No a čtvrtá Diana, jak jsme vysvětlili, je nejčistší, protože v ní nic nechybí. Je pocit, není ani štěstí, je nad strastí, nad radostí, nad štěstím. A nad utrpením je neutrální pocit. A neutrální pocit je spojen s vyčištěním vdělé pozornosti. Vdělá pozornost je vyčistěna, jestliže je spojená s neutrálním pocitem. O tom jsme mluvili, Čili čtvrtá Diána, mluvili jsme tež o tom, čtvrtá Diána není nirvána, ale je podobná nirváně. Je podobná nirváně v, v čem, v jakém aspektu, v aspektu vyčištění pocitu. K dělou pozornosti. Čtvrtá, jedině čtvrtá Diána, třetí Diána má aspekt k dělé pozornosti, ale není vyčistěna. Protože ve štěstí ještě je latentní tendence to štěstí chtít. A právě proto největší štěstí utišení je v pocitu, který je nad štěstím a nad strastí. Tomu se říká štěstí utišení. O tom jsme tež už mluvili. Máme štěstí, s, máme štěstí s radostí, máme štěstí bez radosti a máme štěstí utišení. Štěstí utišení je čtvrtá Diana, A štěstí utišení je tež vyčistěná láska. Aby darma, aby darma kouša vysvětluje víru, my jsme se zmínili o tom, že oproti nižším diánám, druhá diána a nahoru, je poznamenána víro. Proč víro? Protože eh, formace řeči zmizely. Formace řeči zmizely, tak otevíráme se pro prostor, který je štěstí, bez toho, aby jsme to štěstí nějak definovali. Aby jsme ho spojili s koncepty. Ty síly, které ty koncepty vytváří, už tam nejsou. No a to je víra. No a tedy čtyři brahmaviháry jsou stavy, které navazují na nekonečnou moudrost. Nekonečnou moudrost osvobození. A co je nekonečná moudrost osvobození? My, podle slov Sutra Alamkara my se vlastně adoptujeme na nirvikalpa giana, na poznání bez prapanča, poznání bez elaborace, bez fabrikace. Co je poznání bez fabrikace? Nekonečný objekt? Jestliže objekt je nekonečný, pak jaká fabrikace? Fabrikace je vůči konečnému objektu. Jestliže objekt je nekonečný, tak co budeme fabrikovat? No a teď ty brahmaviháry jsou právě nejlepší prebývání mysli, protože jejich sféra je nekonečný objekt. V, v tervádové tradici, nejen v tervádové tradici, v tradici žáků, stejné principy najdeme i v Abidarmakouša. V tradici žáků Abidarmakouša vysvětluje Halidá Vasa Suta Samyotanikája tež vysvětluje jasně, že jelikož Objekt Brahmavihár jsou bytosti a bytosti, jak bychom měli vědět z hlediska buddhistické filozofie, nemají skutečné bytí. To neznamená, že neexistují. Tady je velký zmatek. Nemít skutečné bytí neznamená neexistovat. A to též náš text jasně vysvětluje. To je neporozumění buddhistické filozofie. Buddhistická filozofie hlásí, že my bytosti nemáme skutečné bytí. To neznamená, že nemáme skutečné bytí. My skutečně žijeme. My skutečně jsme. Ale žijeme a jsme, z hlediska pravdy konvenční. Žádný buddista je největší chyba buddhistů je, že popírají, snaží se popírat bytosti, aniž by pochopili rozlišení mezi pravdou konvenční a pravdou nejvyšší. My podle buddhismu, a to je těžké pochopit, ale pochopit bychom to měli, jestliže buddhismu studujeme a praktikujeme, podle buddhismu my můžeme pochopit pravdu konvenční, ve které žijeme, jedině, jestliže poznáme pravdu nejvyšší pokud pravdu nejvyšší nepoznáme, my se stále budeme mýlit o tom, co skutečně pravda je, pravda konvenční je. My žijeme v pravdě konvenční, Budist, eh, ať jsme budhové, nebo nejsme, žijeme v pravdě konvenční. Tam jsou naše koreny, tam patříme, stejně tak jako stromy, jako tahle země. To všechno existuje, ale v pravdě konvenční. Z hlediska pravdy nejvyšší ovšem nemají samostatnou existenci. A nemít samostatnou existenci znamená existovat pouze z hlediska pravdy konvenční. A v tom je zmatek. My si myslíme, studujeme buddhismu, se nepřijímáme existenci osob. Ale osoby samozřejmě existují. V tom není žádný problém. Ale existují pouze z hlediska pravdy konvenční. Teď Halidá sa Suta, stejně tak, jako Abhidarmakoša Vysudimaga učí, jelikož objekt Brahmavihár jsou bytosti, nekonečné bytosti, právě proto, aby jsme použili Brahmaviháry k k cestě k vysvobození, musíme spojit praxi Brahmavihar, učí Halidavá Sasuta, s praxí čtyř základů bdělé pozornosti. Satipatán. Jestliže nespojíme s praxí Satipatána, s praxí čtyř základů bdělé pozornosti, no pak, ty brahmaviháry nemůžou být bránou k probuzení. My je musíme spojit se praxi čtyř základů dělé pozornosti. S praxi použití transcendentální moudrosti k poznání tělesnosti, počitku, vědomí samsárického vědomí a všech fenoménů, které nám vědomí zprostředkovává. Jestliže poznáme jejich nepodstatnost, jejich nejáství, otevře se brána probuzení. To je stejné, ať už praktikujeme cestu žáků či cestu bodhisatvů, to je stejné. Tuto nepodstatnost konvenční pravdy musíme poznat. To ale neznamená, že konvenční pravda neexistuje. Konvenční pravda existuje, a my se konvenční pravdu musíme respektovat, ale respektovat jen jako pravdu konvenční. Proto rozdíl mezi neprobuzenou bytostí a probuzenou bytostí je v tom, že probuzená bytost Neulpívá na konceptech, neprobuzená bytost ulpívá na konceptech, protože na realitě, protože realitu nepoznal. Proto tvoří realitu koncepty. Ale to, co tvorí koncepty, je pouze konvenční realita. To není realita nejvyšší. Teď Mahayana Nirvana Sutra učí, a nejenom Mahayana Nirvana Sutra, najdete to v mnohých jiných písmech, obzvláště v čínské literaturě, Chuyuyen a tak dále. Učí, že na rozdíl od žáků v cestě Bodhisattvu Buddha učil, že objekt přátelství, soucitu, radosti a odpojení je skutečný. Zase jiná perspektiva. Je to perspektiva, která popírá první perspektivu? Ne. Proč by popírala? Je to perspektiva toho, že vlastně eh, jediná pravda je pravda takovosti. A všechny bytosti, všechno, co je, prechodné se nedá od této pravdy takovosti oddělit. Pravda takovosti je jediná pravda. No a když meditujeme na bytosti jako na pravdu takovosti, no tak ne, pak bytosti se stávají skutečným objektem. Pouze jako takovost. My jsme si nevybrali, aby jsme byli takový nebo makový. My jsme takový a nebo makový díky různým přechodným příčinám a důvodů, z které nás vytvořil. Čili v. To vysvětluje tež nás text, uvidíme to později v praxi, obzvláště v praxi šamaty na arupa, na bezforemné objekty. Vlastně objekt osvobození je jeden. A bytosti jsou částí tohoto objektu. Právě proto v učení žáků má praxe přátelství jeden objekt a to jsou bytosti, které skutečně neexistují. Jelikož skutečně neexistují, musíme tuto praxi spojit s praxí čtyř základů vdělé pozornosti, aby jsme mohli Brahma Viháry použít k procesu osvobození. Ale z hlediska učení bodysatvů, které Buddha předával bodhisatvům, praxe Tří Brahmavihár počínaje prátelstvím, má tři objekty, ne jeden objekt. To jsou obyčejné bytosti pro ty. Bytosti, které nepoznali pravdu nirvány. Pak objektem přátelství, lásky a tak dále, jsou jen a pouze bytosti, skutečné bytosti. Pak poznali jsme něco, ochutnali jsme něco z pravdy nirvány, z pravdy takovosti, no a pak Vidíme méně bytosti jako něco skutečného. A Rahat pak už nevidí bytosti jako něco skutečného. Proto se stal a Rahat. No a tak jeho objektem se stává darma, ne bytosti. Protože bytosti jsou pouze pět agregátů a pět agregátů je darma. Bytosti jsou pouze vnitřní sféry poznání, ajatány, no to je darma. Bytosti jsou pouze elementy, no to je darma. A rahat, aby se věnoval bytosti, musí si první jako tu bytost označit musí mít speciální pozornost k tomu aha to je bytost to je ananda to je ten to je ten protože on žije v kontemplaci darmy on nežije v kontemplaci bytosti my žijeme v kontemplaci bytosti ale arahat žije v kontemplaci darmy právě proto pro něj praxe Objekt praxe čtyř jsou darmy. No a pro probuzeného bodhisattvu a pro budhu samotného objekt čtyř Bramavihár není nic jiného než takovost. V takovosti je všechno. No a je, takovost je jediná pravda, jediná skutečnost. Jiná skutečnost není. To Buddha učil tež v, v, v rozpravách. Ekam, hisatiam, Dvitiam navidžaty. Existuje pouze jedna pravda, druhá pravda není. Proto Buddha vysvětlil mnoho různých pravd, aby vedl bytosti k pravdě jedné. A ta pravda jedna, jediná pravda, to je pravda jedné chuti, chuti vysvobození. Ať se učíme jakoukoliv cestu, cestu žáků, cestu bodisatu, nakonec pravda je pravda jediná. Pravda vysvobození. Jedné chuti vysvobození. No a e, tím pádem, proč? Tím pádem praxe Brahmavihár, jelikož je spojená s nekonečným objektem, nekonečný objekt je spojen s nekonečnou moudrostí, a tato nekonečná moudrost není v protikladu s pravdou konvenční. Ale vlastně ukazuje na to, jak pravda konvenční zakrývá pravdu nejvyšší. To, co zakrývá pravdu nejvyšší, to je pravda konvenční. Proto se říká samvuty, samvrty. Samvrty se dá tež odvozit, že zakrývá vrinoty. Sam všude okolo. Všude okolo nás pravda konvenční zakrývá pravdu nejvyšší. Pravdu nejvyšší nepodstatnosti pravdy konvenční. No a čili moudrost Brahmavihár je větší než moudrost ostatních džán protože její objekt je nekonečný. Nekonečné bytosti. Ale v těch nekonečných bytostech existuje nekonečné rozlišení. Mužský rod, ženský rod, bytosti vyšší, bytosti nižší, chudé bytosti, Bohaté bytosti, nízké bytosti, vyvinuté bytosti, různé bytosti. Nekonečná rozlišení. A ty nekonečná rozlišení ale nepopírají pravdu nejvyšší. Žijí společně s pravdou nejvyšší. že ta pravda nejvyšší. Je něco, co nebylo nikdy vytvořeno. Kdyby byla vytvořena, tak by nebyla nejvyšší. Tak by byla vázaná. To se zdá být paradox, ale žádný paradox to není. No a v, v džánách tež budeme se učit Arupa džány, Arupa džány, budeme se učit kasíny. Kasíny, arupa džány, mají též nekonečný objekt. Když meditujeme kasíny, můžeme si barvu rozprostřít do nekonečných prostorů, všechno je červený, pak si zase. cvrknout na špičku jehly. To všechno naše mysl může udělat. A růpa džány tež mají nekonečný objekt, nekonečný prostor, nekonečné vědomí, které vidí nekonečno, nekonečný objekt. No ale to všechno Není hodno moudrosti Brahmavihá. Proč? Protože v moudrosti Brahmavihá jsou nekonečné bytosti a v těch nekonečných bytostech jsou nekonečné rozlišení. A v těch nekonečných rozlišeních je právě to nekonečno. Nedá se od nich oddělit. Nekonečno, aby mělo význam, musí mít nějakou funkci. No a funkce nekonečná je, že. Přináší harmonii do nekonečných rozlišení. Teď praxe Meta. Kdo byl z žáků Budhy nejznámější praktikant praxe Meta? Subúty, vznešený subúty. Subhuty je též ten, obzvlášť je v Číně, já nevím, jak v Tibetu. V Číně subhuty je obzvláště uctíván. Proč? Protože hlavně jemu Buddha předal učení transcendentální moudrosti. Velká sutra, transcendentální moudrosti, diamantová sutra a tak dále. Buda učil právě Subuthiho. A Subuthi je tež ze všech žáků Budhy ten, kdo nejhloběji praktikoval praxi prátelství. Praktikoval praxi prátelství, praktikoval samády, arana samády. Z mnohých samády, který my, žárci Buddhy, bychom měli zvládnout, to nejhezčí samády je arana samády. Rana v sanskritu v páli znamená bitva doslova. Arana žádná bitva. Ten, kdo praktikuje meta, kdo praktikuje přátelství, žádné bitvy nevede. Vnitřní bitvy nevede, vnější bitvy nevede. Žádné konflikty. Arana je bezkonfliktní samády. Subuty přebýval v tomto bezkonfliktním samády. Proto ho považoval Buddha ze všech žáků nejvhodnějším k tomu, aby mu předal učení transcendentální moudrosti, učení jediné pravdy, pravdy takovosti. Komentáře učí, že Subhuty jakožto Bikšu nikdy nepřímul ale bez toho, aby nejdřív vstoupil do samády Meta. Do ať v jakékoliv situaci, ať už meditoval, nebo ať už chodil, nebo ať už byl v jakékoliv pozici těla, ať už mluvil, ať už dělal cokoliv, nevyvstoupil ze stavu bez, bezkonfliktního stavu. A co je bezkonfliktní stav? Na usádeja, na apasádeja, až tam sukam adhivaseya. Hm? Co to, to Jak to bylo? Nikoho nepovyšovat, nikoho neponižovat, užívat si vnitřní štěstí a Janapada Nimutim a, e, a ty, ty koncepty, které my bytosti na které my bytosti ulpíváme na ty ten, kdo je v bezkonfliktním samády, jelikož je nad ponižování kohokoliv, je nad vyvyšování kohokoliv. No, tyto konflikty jsou mu úplně cizí. No a proto Janapada vimutin na ady On ne. Neulpívá na, na jménech, slovech, větách, které eh, lidé eh, ve světě si privlastňují. On je používá, ale nepřivlastňuje se. Proto Sutany Páta tvrdí, že. Kdo je mudrc? Mudrc je ten, který používá slova, věty, koncepty, které lidi používají, ale nepřivlastňuje. si. My si je Proto trpíme. Realitu si přivlastnit nemůže. A to je ta transcendentální moudrost, kterou Buddha předal Subutovi. Realita je, se nedá přivlastnit. Kdyby se realita mohla přivlastnit, jak by to dopadlo? No špatně. <laughs> Každý by přivlastňoval něco jiného. No a teď právě přátelství je vysvětleno v v Abidharmakoušateš, v Vysudimaga, jako Hita-Ašaja. Co je přátelství? Hita znamená prospěch. Ašaja znamená pozitivní tendence prospívat sobě i druhým. Podle buddhistického učení my, bytosti, máme negativní. Tendence, kterým se říká Anushaya, latentní kléšas, latentní zašpinění mysli. No a my máme tež pozitivní tendence, tím se říká Aša. A hita a je tendence být prospěšný. Co je prátelství? Tendence být prospěšný sobě i druhým. Jestliže máme tuto tendenci, staneme se vlastním, práteli sobě samým no a staneme se i práteli druhým. No a tato snaha podle buddhistické filozofie, je vlastně základem veškerých cností. Nagarjuna, Vymalakirti a tak dále, všichni učí, též v učení žáků, že vlastně tato snaha být přítelem sám sobě i druhým, je základ všech cností protože objektem tohoto základu všechcnosti tento objekt je nekonečný, právě proto ty brahmaviháry počínaje meta přináší nekonečné zásluhy. Nekonečné zásluhy právě v tom úsilí být prospěšný nekonečnému objektu. Jelikož objekt je nekonečný, naše úsilí být prospěšný nekonečnému objektu přináší nekonečné zásluhy. A ty nekonečné zásluhy právě vedou k probuzení. Podle učení Nagarjuna v komentáři k transcendentálním sutra, Nagarjuna říká, že základem praxe Bodhisattvu je láska k Budhovi. A tato láska k Budhovi podle Nagarjūny, proto jsme vysvětlili perspektivu bodhisatvu v této praxi meta, tento úmysl být prospěšný, pak na základě lásky k Budhovi, vede k úspěšné praxi párami a k probuzení. K velkému probuzení. Proto písmo tvrdí malá meta, malé probuzení. Velká meta, velké probuzení. To najdete v Sangha Raksha, já jsem se zmínil o tom, že Kumaráživa byl spojen s touto tradicí kašmírské jogy. Sangha Raksha ještě asi myslím, nebyl přiložen. Důležitý reprezentant této jogy, který jeho písmo, obzvláště populární v Číně, ten právě učí malá meta. Malá majtry, malá body. Velká meta, velká majtry, velké body. Vy, malakýrty, učíteš, že veškeré cnosti začínají právě úsilím být prospěšný. Být prospěšný sobě i druhým. Na stejné úrovni. To vede k té nejlepší a nejvyšší realizaci. Jak budeme vidět v cestě žáků, nejdůležitější aspekt cností je praxe meta. Právě meta je obzvláště zdůrazněvan. V Burmě se učí v klášterech často dlouhé retreaty na Meta, týden, měsíc i delší. No a v tradici bodhisatvu, Meta je základ, velká Meta je základ pro velký soucit. V praxi bodhisattvu velký soucit je nezbytný k praxi páramy. Bez velkého soucitu praxe páramy nemůže nikdy uspět. Praxe párami může jedině uspět, praxe dokonalosti, cesta bolisatvu, může jedině uspět na základě velkého soucitu. Ale velký soucit, jak Nagarjuna jasně vysvětluje, velký soucit je vyústění transcendentální moudrosti. Díky transcendentální moudrosti bodhisattva se učí netrpět. být bez strasti. A díky velkému soucitu zůstává bez strasti ve stavu strasti. Už nám čas utekl. No a vysvětlil jsem základní koncepty no a příští týden se pustíme do textu a Vysvětlíme, co v tom textu je důležité, co si třeba zapamatovat a jaká, jaké jsou techniky ovládnutí praxe meta. Jak, jestli jste četli tuto část meta, tak vidíte, že je vysvětlená jinak, než jak ji najdete ve Vysudimaga. A ve Visuddhimaga vysvětlení Meta je snad nejobšírnější, kromě Sutra Alamkara, které v buddhistické literaturě máme. Ale to vysvětlení v Mahajánové tradici, obzvláště Sutra Alamkára v komentářích Pragya Paramita se krásně doplňuje s tím, co Budagosa vysvětluje ve Visody Maga. No a tak příští týden to trošku probereme a uvidíme, jak se věci mají a jak nejlépe se do praxe prátelství lásky, laskavosti dostaneme. Jak v každodenním životě, tak i ve stavu džány. Tak pro dnešek asi takhle a teď náš přítel Láďa přečte nějakou otázku, aby jsme se pobavili a poučili. Tak jo, takže první otázka je. Bante, v poslední přednášce jste zmínil termín nehybná mysl. Používá se tento termín jen v severním buddhismu? Má to souvislost s nedualistickým přístupem? Ne, se, ne jo, to mi. Jo, ještě tam je doplněk. A nebo se tento výraz používá i v jižním buddhismu? Ve všech buddhismech. Saingita je jakýkoliv stav, mysli před čtvrtou dyánu. Ať už v káma nebo v první diáně, v druhé diáně, v třetí diáně, mysl je sa injita, To znamená, je hybna. V čtvrté diáně a na v Arupách se stává nir injita. Bez podmětu k pohybu. Nehybná. To je stejné v jižním buddhismu, v severním buddhismu, v bodhisattvovské cestě, v cestě žáků. Žádný rozdíl. Ve čtvrté diáně se mysl stává nehybná, protože se zbavila osmi apalakša. Osmi faktorů, které jak jsme vysvětlili, tu čistotu bdělé pozornosti můžou negativně ovlivnit. Proto se jim říká apalakša. Apa znamená dolů. No a jakých osm faktorů? No, o tom jsme se zmínili a to jsme jasně vysvětlili. První dva faktory. Těch se zbavuje meditující v druhé Diáně, to je Vitarka Vyčára, Pak čtyři počitky počitku duševní strasti se meditující zbavuje v první Diáně počitku. Tělesné strasti se zbavuje v druhé Diáně, počitku radosti se zbavuje ve třetí Diáně, počitku štěstí se zbavuje ve čtvrté Diáně, takže jde do neutrálního počitku. No a ve čtvrté Diáně se tež zbavuje nádechu a výdechu. No a pak... Čistota bdělé, čistotě, čistota bdělé pozornosti je kompletní. Proto Buddha vstoupil do Parinirvány ve čtvrté diáně. V vyšších diánách samozřejmě je tež neutrální pocit, ale koncentrace převažuje a moudrost zaostává protože tam není žádná forma, která se dá rozlišit. A perfektní moudrost je právě v, v rozlišení. No a v nižších dianách než čtvrtá, tam je Méně moudrosti a více koncentrace. A koncentrace a moudrost není rovnoměrně vyrovnána. Jenom ve čtvrté diáně je rovnoměrně vyrovnána. No a proto ta čtvrtá diáně se nazývá Nirvana sadrša. Podobná Nirváně, ale není to nirvana. Protože když vystoupíme ze čtvrté Diány, ta čistota bdělé pozornosti též pomine. Čili je prechodná. A nirvana prechodná není, protože nikdy nevyvstala a co nikdy, tedy nikdy nevyvstala jako něco, co je objektem prechodnosti, protože vše, co vystává, je objektem prechodnosti. No a to, co není objektem prechodnosti, to není ani objektem zániku. No a to je tajemství budistické filozofie, které třeba rozluštit. No a jak je, jaká je další otázka? Tak jaký objekt je pro nácvik nejvhodnější? Jak, ten, jak tento objekt poznám, respektive podle čeho poznám? A musím si nejprve objekt nějakým způsobem vydefinovat? Tomu nerozumím. Omlouvám se, ale hmm. ty otázky Jasně, nerozumím. Jestli to správně chápu, tak když než člověk začne meditovat, jak, jakým způsobem pozná, který objekt je pro něj nejvhodnější. A jestli, jestli si ho před meditací má nějak jakoby, vyde, vydefinovat, pochopit ho, ten objekt, intelektuálně, jestli tomu správně správně rozumím. No, většinou tradice je, jak Vysudy Maga e, vysvětluje, a v severní tradici je to stejné, vlastně ten učitel, vztah učitele a žáka je velice důležitý. Proto učiteli se říká guru. Guru je ten, kdo má těžké cnosti. No a ten guru pozoruje žáka no a podle jeho chování, podle toho, jak se vyjadruje, podle toho, jak se chová, no pak vybere pro něho ten patričný objekt, který nejvíc potřebuje k tomu, aby uspěl v meditaci. No ale běžné je, že všichni začínají meditací na dech. Meditace na dech má jak koncentraci, tak má i moudrost. No a je to vlastně nejlepší úvod do praxe čtyř základů vdělé pozornosti. A čtyři základy vdělé pozornosti, ať už studujeme jakýkoliv buddhismus, Přeci jenom je základ v našem pochopení buddhismu. Bez nich těžko uspějeme. No a tak jestliže nemáme takového kompetentního učitele, který nás povede, tak písmo jasně vysvětluje, jestliže v Naší praxi nás nejvíce rozptilují sexuální touhy a tak dále, senzuální touhy, tak pak bychom měli meditovat na nehezký objekt. Jestliže máme obzvláště poznamenaný tím, že máme nenávist lehce se zlobíme, jsme deprim, deprimováni hned. Pak samozřejmě meditace meta. Ta se nejlépe hodí. Jestliže nám chybí víra, pak meditace na buddhu. Jestliže nemáme Žádný, žádnou chuť k meditování, pak meditace na smrt, aby jsme, jsme pochopili, o co nám jde. To jsou čtyři základní meditace, které tedy aspoň v tervádové tradici, tak jak já jsem se to učil, vlastně všichni, kdo se učí buddhismus, jsou do nich uvedení. Tím se říká Meditace k tomu, aby jsme se mohli stranit těm čtyřem hlavním prekážkám, co jsou sensuální chtíče, zloba, letargie, no a nevíra. No to jsou v severní tradici, na rozdíl od Terevády, tež vypasanové objekty se stávají objekty šamaty. Tam není jasně rozlišeno, protože severní tradice zdůrazňuje jednotu šamaty a vypašany. Není jasně rozlišeno mezi samatovými objekty a vypasanovými objekty. No a tak ti, co jsou typy, které Nevědomost, u nich nevědomost jasně, nejasněji vychází na najevo, ty by měli meditovat na závislé vznikání nebo souvislé vznikání. Ti, co mají píchu a mnoho meditátorů, bohužel obzáště u nás jogínu. Když máme, trošku načuchneme něčeho, co ostatní nemají jako hlubší koncentrace nebo nějaká vypasana, no tak myslíme si, že jsme něco speciálního. Mána. Mána se dá preložit jako pícha, ale <laughs> mána je daleko jemnější než pícha. Mána je jistý stav být opit sám sebo. Jakékoliv maňana, jakékoliv představa sama sebe jako bytí něco, tomu se říká mána v buddhismu. Jestliže máme velkou mánu, že jsme něco super, něco zvláštního, něco odděleného, pak meditujeme na šest elementů. My bytosti jsme jen čtyři elementy, země, voda, oheň, vítr, prostor a vědomí. Víc nemáme. No a na co, co máme v nich vidět jako něco zvláštního, něco odděleného. No a pak... Podle jednání bytosti, ti, co mají senzuální chtíče, jak už jsem se zmínil, senzuální chtíče je, že kontemplujeme to, co se nám líbí, tak musíme kontemplovat to, co se nám nelíbí. Hněv je tím, že kontemplujeme to, co se nám nelíbí, tak musíme kontemplovat zase něco, co se nám líbí. Všichni chtějí mít lásku. No a jelikož jsme bytosti s mnohými zbytečnými myšlenkami, no pak meditace na dech. V, v tradici bodhisattvské cesty právě, co je zajímavé, to je v Nirvana sutra tež, Mahajánové Nirována Sutra, že meditace meta je obzvláště dobrá pro bodhisatvy, který se chtějí zbavit zbytečné prapanča. Co je prapanča? To je důležitý buddhistický termín, technicky. Prapanča znamená expanze Vnímání a počitku na základě chtíče. O tom budeme mluvit příští týden. My překládáme meta jako přátelství. Možná lepší překlad by byl láska, ale láska právě je to nejparadoxnější, jak moudrý Sokrates ukázal v sympóziu o lásce. Sokrates tvrdí, že otcem lásky je moudrost a matkou lásky je chudoba. My jsme mezi moudrostí a chudobou. Jaká chudoba? No, je duševní. Mizérie duševní je duševní choroba. Nejvíc mizérie duševní je právě na základě lásky. Ale láska má v sobě, jak moudrý Faust říká, láska má v sobě, a přesně to říká Sokrates, je. Otec je moudrost, protože má v sobě aspekt nekonečnosti. Proto je smíšení na moudrosti a chudoby. Moudrosti a mizérie. No, o tom se budeme bavit příští týden. A ještě nějaká dobrá otázka? jich dost. <laughs> tak ven s něčím zase. Tak je vhodné při praxi diány měnit objekty? Vhodné, nevhodné záleží na bytosti. Tu se nedá říct, že určitě nevhodné. V tervádové tradici, tak jak jsem se já učil, máme vždycky můla kamatana, základní objekt, u kterého musíme zůstat, než se dostaneme do diány. A pak máme pomocné objekty, kterým si, kterými si napomáháme. Ale musíme zůstat u té můla, můla znamená doslova koren, u toho hlavního objektu, aby jsme se do diány dostali. Jestliže měníme objekty a diánu nemáme, no tak to není zrovna to nejlepší, co můžeme dělat. Ale když meditace nejde na dech, treba, no tak si můžeme pomoci jiným objektem. A když získáme dobrou koncentraci na jednom objektu, pak je lehké dosáhnout koncentraci na jakýchkoliv jiných objektech. Ale na jednou objektu musíme uspět. No a ten objekt, který chceme jako mít jako základní objekt, hlavní objekt, u toho bychom měli zůstat. Ale není tato praxe na hlavním objektu, úsilí na hlavním objektu, kterým bychom měli věnovat systematicky čas, každý den. Není v protikladu s se změnou objektu, jestliže zrovna práce nejde na tom objektu, no tak aby jsme nestratili koncentraci, no tak můžeme použít jiný objekt. Přechodně. Ale zůstáváme u toho Mula Kamathana. Ještě jednu otázku. Tak, to je zrovna asi zajímavá otázka. je objektem Takovost, jak ji poznám? <laughs> Takovost můžeme poznat na základě logického uvažování. No a můžeme ji poznat meditací, jenom částečně. No a když ji plně poznáme, no tak to je to je jo takovost je body. No a to body v čínské tradici tomu se říká kaiwu, to je spíše známo v Japonsku jako satori. Hm? Těch satori prodělává meditující mnoho, mnoho malých, malých satori. No a ty malé satori potom ukazují cestu k Velkému satori. Jednou, když dosáhneme velké satori, čili staneme se skutečnými bodhisattví, mnoho z nás praktikuje cestu bodhisattvů, ale staneme se skutečnými bodhisattví, stejně tak, jako se staneme skutečnými žáky, jestliže se staneme soutapana, jestliže vstoupíme do proudu. A staneme se skutečnými bodysatvy, jestliže budeme mít autentické poznání, bezprostřední poznání takovosti. Čili dosáhneme první bůmy. Pak už cesta do stavu plně probuzeného buddhy je zaručena. Stejně tak, jako když dosáhneme stav sotapany, dříve nebo později je jisté, že nás prout vezme do nirvány, jestliže dosáhneme autentické zkušenosti. Autentická zkušenost je ta zkušenost, kterou nikdy nemůžeme zapomenout. Jestliže zapome můžeme mít plno, plno satori, ale zapomeneme ne ani. Čili ten objekt tam nebude. Vzpomínka tam bude, ale objekt tam nebude. Jestliže máme autentickou zkušenost Sotapana, kdykoliv chceme být za prítomnosti nirvány, máme ji před sebou. Jestliže máme autentickou zkušenost takovosti, kdykoliv chceme být v prítomnosti takovosti, máme ji před sebou. A tato zkušenost nás stále bude doprovázet co je výhoda praxi, praxe diány. Jestliže máme autentickou zkušenost diány, též nás neopustí. Udělá v našem vědomí tak hluboký dojem, že kdykoliv chceme do diány, okamžitě objekt je před námi a můžeme do ní vstoupit. Stejně tak, jako jestliže máme autentické probuzení, kdykoliv chceme, objekt je před námi a můžeme do něj vstoupit. Ať už je to dualisticky pochopený objekt jako nirvána, anebo nedualisticky pochopený objekt jako takovost. Ale takovost a nirvána jsou vlastně synonym. Dobrý, ještě něco? Ještě tady kolik, ještě pět otázek, tak asi možná necháme na příště. Obstatní. Tak ještě jednu, eh, <coughs> aby jsme měli nějakou srandu. Jo? <laughs> eh, tak tahle otázka asi navazuje na, na to, že používáte občas pojem eh, přiblížit se k objektu. Takže ten dotaz zní, jakým způsobem se dá k objektu přiblížit. Například dechem? tomu nerozumím vůbec. E, myslím, že to navazuje, jak jsem říkal, že někdy, jako, když popisujete pozorování objektu, tak někdy používáte pojem jako přiblížit se k objektu. Nebo při... Tak přiblížit se k objektu no. znamená, že objekt meditace je mentální objekt. Přiblížit se k objektu v tom smyslu, že ten mentální objekt bude ve vědomí jasný. No a tím pádem neexistuje žádná džána, neexistuje žádná hlubší vypasana bez jasného objektu. Jak stav vypasany, tak stav šamaty je vlastně stav koncentrace. Neexistuje bez koncentrace. Na koncentrace je samády. Vypasaná, skutečná vypasaná je též samády. Jenomže jiné samády, tomu se říká kšanika samády, samády pozorování prechodnosti a strasti, která a nejáství spojené s přechodností. Na to bez koncentrace nepoznáme. No a stav džány je stav koncentrace, kdy vlastně meditující se spojuje s objektem. S jakým objektem? Mentálním objektem, který jasně vidí ve svém vědomí. Ten objekt pochází z vědomí samotného. Ale že ten objekt pochází z vědomí samotného, on nepochopí, pokud nemá džánu. Právě džána je důležitá v tom, že pochopíme, že ten objekt pochází z vědom. Tato zkušenost pak vede k filozofii yogačáry, která tvrdí, že nejenom objekty meditace, všechny objekty jsou objekty vědom. Kromě vědomí, žádný objekt neexistuje. Tak to bude stačit, dáme přenešení zásluh pro dobro všech bytostí a skončíme tady. Jo? Ano, děkujeme. Eta vata cha mehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabasampatisidya. Eta vata cha mehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya. Eta vata cha mehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabasampatisidya. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa ciamra kantulu Sasana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa ciamra kantude sa. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa ciamra kantutumampa. Devo vasatuka len. Sasa Sampati Hotuča, Píto Bhavatu Lokoča, Ráďa Bhavatu miko, Sádu, Sádu, Sádu. Tak asi takhle. Děkujeme vante. Tak naše země je, není v dobrém stavu. Tak musíme se sami dostat do dobrého stavu. Tak cvičíme Meta. A Snažíme se být prospěšný sobě i druhým. To je to nejlepší. Je to tak? Přesně tak. <laughs> <laughs> tak jo, tak zatím a uvidíme se příští neděli. Mějte hm? se skvělý večer. Děkuji, Bůh. Je čau. Ciao, ciao. Děkuji na shledanou. Děkujeme Děkujeme.